1956 рік Нілі одяглася дуже ретельно. Білі штани, вільна блузка, що приховує трохи талію, що попав зла. Ухти. І чому цього разу їй так важко скидати ці злощасні 10 фунтів? За кілька днів розпочнуться примірки комплекту костюмів для нової картини. І ось зараз, ні з того, ні з цього, Шеф раптом виявляє бажання зустрітися з нею. Цікаво, що таки сталося? Ця думка не покидала її весь час, доки вона їхала на кіностудію. Їй зателефонували вчора, вже надвечір. Повідомлення передав один із приліпав шефа, Еді Френк. Поважним тоном, як про щось само собою зрозуміле, невимушено. Алло, «Ало, місо Хара». Шеф хотів би запросити вас пообідати із ним завтра, якщо вам зручно. Якщо вам зручно? Ха-ха. Наче в когось може бути щось зручніше, якщо викликає сам шеф. Потрібно ж, яка в них пам'ять коротка. Три роки тому, коли вона здобула Оскара, він сам приїхав до неї. Ну що ж, нова картина все розставить на свої місця. Ух ти, ото роль. А пісні? Її вже точно висунуто на Оскара, і, може, вона знову його отримає. Вона сиділа, віддалена від шефа величезним простором письмового столу, зробленого в американському стилі, намагаючись виглядати рвучкою та юною. Такою вона йому подобалася. Їй раптом подумалося, що шеф, мабуть, так і народився старим. Він ніколи не змінюється. Все той же незмінний білий пушок на голові, що не сходить цілий рік засмага в переміж зі світлими плямами від нездорової печінки. Очі його весело поблискували, а маленькі витончені ручки грали з веденнями новин кінобізнесу, що лежали на столі. Знаєш, Люба, чому я викликав тебе? Ні, сер. Але мені завжди приємно вас бачити. О, вона чудово знає, що потрібно говорити в подібних випадках за протоколом. Ти бачила вчорашні зведення? О, Боже, цей титул, цей мерзенний титул. Міс повний Крах, 56, Нілі Охара. Не дуже приємно, га? – доброзичливо спитав він. Ах, та ви ж знаєте, чого варті ці титули, вона заговорила голоском невинної дівчинки. Звісно, мені було неприємно читати про це, але мені багато хто казав, що це зовсім нічого не означає. Просто збираються щорічно писаки і шукають цапа відбувайла. Минулого року вони присудили цей титул. «Стюарту Лейну, адже він – найбільша зірка Твенті!» «Вже ні!» – голос його залишався доброзичливим. Він так і не увійшов до форми після війни. Усі його картини виявлялися збитковими. Але угода у них спливає лише через два роки. Ось вони і не здіймають галасу. «Так, але мої картини мають успіх!» «У глядачів – так!» У нас – ні. Нілі з ніяковіло зіщулилася. Ну ось, знову те саме. прострочені зйомки, зірвані репетиції, звичайне накачування. «Нова картина дуже дорога», – заявив шеф. «Ціни різко підскочили. Ми конкуруємо з телебаченням. Люди зараз не виходитимуть з дому просто заради того, щоб подивитися який-небудь фільм». Особливо, коли вони мають можливість безкоштовно подивитися розважальну програму вдома. Тепер це вже не крихітна скринька. У нього великий екран, і він стає все більше. Вона хруснула пальцями. Якого біса вона, чи що, вона йшла цю прокляту штуковину. Нехай репетує не на неї, а на творців чортового ящика. Грошей удавай жити сьогодні, ми вкладаємо стільки, скільки ніколи раніше не вкладали в жодну картину. Найменша затримка, і ми зникли. Сем Джексон працює за суворим графіком. Сем один із моїх улюблених продюсерів, сказала вона. Я уклав з ним воду. За кожен робочий день, якщо він уклався у графік зйомок. Сем отримує премію в тисячу доларів. Так, це буде не жорстокий шагомка. А варто йому хоча б на один день вибитися з графіка, і він усувається від зйомок взагалі. Ви хочете сказати, що усунете від картини самого Сема Джексона? Я усуну будь-кого, хто не відповідає моїм вимогам. Голівуд уже не той, Люба. Ми розпустили всіх виконавців, із ким у нас були контракти. До закінчення твого поточного контракту залишається ще рік. І коли, якщо ми переглянемо його, він уже не такий, як раніше». «Ти страшенно правий. Не такий це вже точно», – подумала вона. «Я створю свою корпорацію і теж увійду в частку. Дещо належатиме й мені». Експерти з податків уже пояснили їй це. Ні, Люба, він зітхнув, все змінюється. Тепер я вже не можу відмахнутися від ікціонерів та сказати їм, щоб вони займалися своєю справою. Я змушений відповідати на їхні запитання, а єдина відповідь, яка їм потрібна, це прибуток. Нілі кивнула у відповідь. Цікаво. Коли закінчиться їхня розмова? Це ж всього лише звичайнісіньке накачування. І через це він наважився викликати її сюди. Їй так хочеться їсти. Міг би розпорядитись, щоб подали обід. Сьогодні вона не снідала. Лише прийняла одну Декс. Ось чому я відсторонюю тебе від зйомок у цій картині, нарешті оголосив він. Нілі приголомшено подивилася на нього. Вона була вражена. «Люба, я не можу так ризикувати. Якщо Сем Джексон не потягне, його можна буде замінити. Але якщо зніматися у картині «Будеш ти», то замінити тебе я вже не зможу. Мені доведеться починати все наново, знімати все із самого початку». «Але ви...» «Не можете усунути мене, коли я ще не починала?» – пробурмотіла вона. «Чому не можу? Ти тільки подивися на себе!» – знову поглачала. «За графіком примірки намічені наступного тижня, а ти будеш не готова?» «Ні, ризик занадто великий. Я ставлю на цю роль Джейні Лорд». «Джейні Лорд? Та вона тільки починає! Не може бути!» Він просто бере її на Переляк. Вона вже знялася у трьох недорогих картинах, і всі вони принесли прибуток. Цього місяця всі ілюстровані журнали, так чи інакше пов'язані з кіно, опублікували про неї статті. Ця картина зробить із неї зірку, причому велику. А щоб підстрахуватися, я поставлю їй партнера Бріка Нельсона. Нілі вже запитувала себе, для чого в картині потрібен Брік Нельсон. Цьому акторові доводилося платити великі гроші, а картини за її участю, як правило, не включали інших яскравих зірок. Зіркою ж була вона, і весь фільм мав ніби представляти її одну. Вона стала гарячково перебирати у пам'яті статті контракту. Шеф не жартує. «Невже він ось так візьме і усуне її?» «Після того, як всюди було оголошено, що цю роль гратиме вона, без жодних причин?» «Тобі нічого не вдасться зробити. З юридичного боку тут це чисто», – сказав він, наче прочитавши її думки. «Ми переписали роль заново, так що на неї тепер потрібна молодша актриса». «Молодша? Але ж мені всього 28. Для такої ролі це і вік». «А виглядаєш на всі сорок», – недбало кинув він. «Зараз на мені немає косметики», – спробувала вона заперечити. «Під очима у тебе коло, і друге підборіддя намечається. Ти вже попливла». Сльози струмком хлинули по її ластовинних щоках. Лише один тиждень добре відіспатися, сісти на дієту, і вона знову буде у формі. Він же це знає. Чому він так поводиться?» Увійшла секретарка та повідомила, що на проводі Париж. Шеф узяв слухавку, на обличчі його з'явилася широка посмішка. «Ало!» – він майже кричав у слухавку, як часто роблять люди, говорячи по телефону через величезні відстані. «Так», – сказав він трохи тихіше, – «я чудово вас чую. Чудово, чи не так?» Так, містере Шардо, так, ваш лист прийшов сьогодні вранці, тому я замовив розмову. Ваші умови, чи бачите, він вимушено засміявся, немислимі, це ще м'яка сказано. Звичайно, я хочу зробити фільм з Міс Норд у головній ролі. Не заперечую, щоб ви були продюсером але укладати з вами угоду на одну картину з натанням вам 50% прав на її демонстрацію за кордоном – ні, це неможливо. Адже, зрештою, цю вашу зірку, ми ж її одягнемо, всі її принади прикриємо повністю. Звідки нам знати, що вона буде такою ж привабливою? Так, розумію, що в останніх трьох фільмах вона знімалася повністю одягненою. Але давайте на чистоту, містере Шардо. Акторка вона ніяка. Що? Ну що ж, може вона і отримала всі ці нагороди. Може, річ у тому, що я не розумію французької. Але ж у нашому фільмі вона говоритиме англійською. Як ми можемо бути впевнені? Ви не даєте мені шансу на другу картину. Хіба це справедливо? Я викину купу грошей на рекламу «Міс Норд» А потім її перехопить інша студія та зніме її у другій картині. Мені потрібна угода про постановку трьох фільмів, тоді я ухвалю ваші умови. Добре, окремі мізанцени. Нехай вона ставить сама. Гроші будуть переведені до швейцарського банку. Скільки? Ну, дорогі гимій, і де ви тільки берете такі цифри? На такі умови ніхто не погодиться, містере Шардо. Він трохи помовчав у слухавку. На його обличчі виразно позначилася прикрість. «Містер Шардо, Луї Естервальд з'яжеться з вами сьогодні в день. Що? Ах, у вас зараз восьма вечора. Ніяк не можу представити цю величезну різницю в часі. Добре, завтра вранці. Він обговорить усі деталі. Говорить, на вашу думку, по-французьки абсолютно вільно. Чи можна сподіватися, що ви приїдете сюди у вересні? Слухайте, містер Шардо, якщо ми з вами протягнемо до лютого, це буде вже 57-й рік. А я хочу повідомити моїм акціонерам, що картина за участю Дженніфер Норт поставлена у виробництво на 56-й. Відмінно, я теж чекатиму цього з нетерпінням. Ви вже почали знімати її у новому фільмі? Встигнете до листопада знятих цілих два. Боже, вам можна позаздрити. А я буду радий, якщо до листопада встигну закінчити хоча б один. Так, у вас немає проблеми з проспілками і цього проклятого телебачення. Зачекайте, ось побачите, за кілька років ви теж з ним зіткнетеся. Це телебачення. Воно, як ракова пухлина. Скрізь пускає метастази. Поклавши слухавку, він відразу зняв її і замовив ще одну трансатлантичну розмову. Нілі терпляче чекала, поки він погравав лікцем. Потім він із роздратуванням жбурнув слухавку. «Двадцять хвилин чекати!» Він вдав, що раптом згадав про її присутність. «Гаразд, можеш і ти», – він махнув рукою. «Я думала, що ми з вами пообітаємо», – сказала вона. Обід можеш пропустити. З таким черевом це піде лише тобі на користь. Якби я не бачив тебе так часто, то подумав би, що ти на четвертому місяці. Мені треба чекати, доки не з'єднають із Луї Естервальдом. Він зитхнув. Тільки уяви собі, скільки угод мені доведеться укласти, скільки контрактів зав'язати, перш ніж я доб'юся, щоб ця гола повія прилетіла сюди робити зі мною фільм. Та 10 років тому її просто викинули б із кінопромисловості. А зараз усі студії б'ються за неї. Щос недобре твориться у нас, Україні. Скочуємося в болота аморальності. І телебачення сприяє цьому. Я завжди був за чисті американські фільми. А тепер ось, щоб виграти битву з телебаченням, доводиться брати на озброєння все. Титьки, дупи, французьких повій. «Вона не французька, повія», – сказала Нілі. «Це американська дівчина, дуже мила. Колись я винаймала з нею квартиру». «Ти винаймала квартиру з Дженніфер Норд?» «Одинадцять років тому. Ми з, нею, ми з нею грали у небесному хіті. Тоді вона була просто хористкою, а потім вийшла заміж за Тоні Полара. У свій час вона жила тут». «Ну, звичайно ж». «Адже він був одружений на якийсь Дженіфер», – шеф похитав головою. «Ні, не може бути, щоб на тій самій. Цій дівчині лише 23», – Нілі з Гіркотою засміялася. «У французьких фільмах їм усім по 23». «Це та сама Дженіфер Норд, з якою я винаймала квартиру». «Дженіфер зараз?» «Ух ти, не знаю». Мені тоді було 17, а про неї казали, що їй 21. Отже, виходить, що зараз їй 32, здивувався він. Правильно, сказала Нілі. А ви ще журитесь, що я стара у свої 28. Та дівчина, напевно, стежить за собою, і на неї можна покластися. Дві картини до листопада, він похитав головою. Їй присудили Якийсь прис на одному із закордонних кінофестивалів. Ось вона тепер і вважає себе актрисою. Нема чого сказати. Мені завжди так, щастить. Французи придбали її просто голою, а мені доводиться купувати її як актрису». Він зітхнув так різко, що його тілом пробігло тремтіння. «А мені поки? Що робити? Сидіти та чекати?» – запитала Нілі. Сидіти і зганяти вагу, що тижня тобі оплачується. А коли моя наступна картина? Там буде видно. Та хто ви такий, що дозволяєте собі так поводитися зі мною?» І очі блиснули. «Я – голова цієї студії, а ось ти – соплячка, що уявила про себе, з якої я зробив зірку». Тільки от вкладених у тебе грошей ти останнім часом не виправдовуєш. Тож сиди і чекай. Тобі це стане добрим уроком. Поспостерігай, як будуть сходити нові зірки, як Джейні Лорд. Можливо, хоч так дасться щось довбати твою порожню голову. А тепер забирайся. У мене є справи важливіші. Я можу піти і вже ніколи не повернутись. Вона встала. Він усміхнувся. «Спробуй тільки, тоді ти ніде не знайдеш роботи». Ніллі невтішно проплакала весь час, поки на шаленій швидкості вела свою машину додому. Дорога йшла через каньйони, вилась між гір, але їй було однаково, вона нічого не боялась. «Що ж тепер робити? Повертатися до себе і сидіти у цьому величезному будинку?» Навіть близнюкам вона ані трохи не потрібна. Вони люблять свою нянечку і до того ж навчаються у школі. Коли розійдеться звістка про те, що її зняли з цієї картини, та ще й після присудження її титулу «Міс повний крах 56», ось тоді вона справді залишиться сама. Невдахам ніхто не дзвонить. Ух ти! І як тільки люди можуть бути такими підлими? Вона так працювала, так сильно старалася. І ось, зараз усім не терпиться шпурнути в неї камінь. Повійшовши до будинку, Нілі дістала з бару пляшку шотландського віскі. Потім прийшла до спальні, опустила штори, відгородившись від денного світла, відключила телефон і проковнула п'ять червоних капсул. П'ять червоних тепер їй майже не допомагали. Вчора вночі вона спала лише три години з п'яти червоних та ще двох жовтих. Роздягнувшись, вона ковзнула під ковдру. Було, мабуть, дванадцять ночі, коли Нілі прокинулася. Вона підняла штори. Ніч і абсолютно нічого робити. Вона побрела у ванну і автоматично стала на ваги, схудла на два фунти. Е, а це думка. Якщо тільки спати, приймати пігулки і нічого не їсти, ці десять фунтів можна буде скинути дуже швидко. Вона прийняла одне вітамінне драже. Це допоможе їй залишатися здоровою і проковнула ще кілька червоних пігулок. Запивши їх неабиякою порцією віски. Прокинувшись, Нілі побачила, як через опущені штори пробиваються промені сонця. Її хитало, коли вона йшла у ванну голова йшла кругом, але спати не хотілося. Ні, зважуватись вона не стане. Найкраще почекає і потім зробить собі сюрприз. Вона відчувала себе вичавленою і спустошеною. Краще прийняти два вітамінні драже. Так, у них міститься все необхідне. Нілі нанесла на обличчя крем і змастила волосся ланоліном. Ось так тепер вона піклуватиметься про свою зовнішність. І коли прокинеться остаточно, стане схожою на живу витончену лялечку. Цього разу вона прийме п'ять жовтих капсул, а за ними одразу дві червоні. Так вони швидше почнуть діяти. Віскі залишилося ще достатньо, щоб як слід випити. Коли Ніллір розплющила очі, все навколо виглядало якось надто чисто та яскраво. Якого піса до її руки примотали цю голку? «А що це за пляшечка, підвішена вниз шийкою?» «Господи, та вона що лікарняній палаті?» Нілі спробувала підвестися, але до неї кинулася сестра. «Лежіть спокійно, міс Охара». «Чому я тут? Що сталося?» Сестра просягла їй газету. «Боже, на першій сторінці її фотографія. Свіже усміхнене обличчя». Один з її перших знімків на цій кіностудії. Але ось поряд крупним планом інше фото. Двоє чоловіків несуть якусь жінку. Голова її закинута, видно босі ноги. Боже мій, та це ж вона сама! Нілі прочитала яскравий заголовок. Зірка приймає підвищену дозу ліків. І нижче, трохи дрібніше. Нещасний випадок, стверджує голова студії. Прочитавши, як шеф прийшов їй на допомогу, вона вперше посміхнулася. Певна річ, він злякався, що вона зіграє в шухляду, і не наважився визнати, що відсоронив її від зйомок у картині. Вона почала швидко читати далі. Міс Ахара і я розмовляли п'ять днів тому. Ух ти, невже минуло стільки часу? І я висловив припущення, що вона, можливо, надто втомлена, щоб почати зйомки чергової картини. Однак вона запевнила мене у зворотньому, сказавши, що вона у чудовій формі і що їй потрібно лише відпочити кілька днів. Очевидно, саме це вона й намагалася зробити – набути форми перед новою картиною. І якщо вона виживе? При цих словах у шефа заперло в горлі, і він осікся, витираючи сльози, що набігли. Сльози. У потрібний момент цей мерзотник вміє і розплакатися, і зупинити сльози частіше за будь-яку зірку. Напевно, злякався, що вона залишила вдома передсмертну записку. Вона продовжила читання. Якщо вона виживе, вона відіграватиме головну роль у нашій найбільшій картині. Неправда, що ми замінюємо її на Джейні Лорд. Замінити Нілі Охара не може ніхто. Ми розглядали можливість змінити сценарій на тот випадок, якщо міс Охара сама не забажає відіграти цю роль. Тоді, можливо, її могла б зіграти Джейні Лорд. Але єдине, чого ми хочемо, щоб Нілі залишилася в картині. Самопочуття у неї одразу покращило. У газеті містилися хвалебні відгуки про неї від усіх зірок, з ким вона колись грала і навіть від зірок, яких вона майже зовсім не знала. Навіть у професійних кінозведеннях їй відводилося кілька захоплених колонок. Вона ніби померла і здійнялася в небеса, спостерігаючи за людьми, які прийшли на її похорон. Їй сподобалася ця сенсація, зроблена нею самою. «Ух ти! Мабуть, подумали, що я помру. Шеф, мабуть...» Здорово перетрусив, раз пішов на таке. Тепер йому доведеться поставити її на головну роль. «Я була дуже хвора», – запитала Нілі медсестру. «Хвора, та нам тільки кілька годин тому стало ясно, що ви залишитеся в живих. Цілих двадцять чотири години вас тримали у кисневій масі. Але ж я прийняла лише кілька пігулок». Я хотіла спати. Вам пощастило, що ваш дворецький викликав лікаря. Він занепокоївся, що ви три дні нічого не їсте. Коли він увійшов до вас, то побачив, що ви ледве дихаєте. Нілі посміхнулася. Зате зараз я напевно підтягнута і худенька. Сестра різко відсахнулася від неї. До палати зайшов лікар. Я, доктор Кіган. Нілі згадала це ім'я. Особистий лікар шефа. «Ну ось, все страшне позаду», – уривчасно промовив він. «Позаду, це вже точно», – подумала вона. Але знаючи, що все буде повідомлено шефу, вона лише трохи розсунула в посмішці губи. «Це безглуздо. Чого ви домагалися цим вчинком?» «Отримала назад свою роль, приятель», – подумала вона. Проте в голос вона нічого не сказала, лише продовжувала посміхатися, видавивши для більшої переконливості кілька сліз. І тільки після цього ледь чутно прошепотіла. «Я... я не хотіла жити без цієї картини». «Ах, так, так, картина. Ми ще побачимо. Важко сказати, чи зможете виграти в ній. Я вже в змозі». Вам довелося дуже важко. Подивимося. Якщо я вважаю, що ви не готові, то повідомлю студію. Так ось у чому річ. Ось він де розкрився. Його власний особистий лікар заявить, що вона ще недостатньо зміцніла. Вона солодко посміхнулася. Що ж, сподіватимемося, що ви вважаєте мене готовою. Це була думка шефа щоб я скинула вагу, і що швидше, то краще. Що ж до того, що я не зовсім у формі, то саме шеф уперше дав мені ті зелененькі драже, що відбивають апетит, коли мені було 18. І скільки разів я тижнями працювала без їжі, підкоряючись його наказом. Так що, я думаю, ви вважаєте мене досить міцною. Давайте прикинемо. Примірка костюмів повинна початися через кілька днів. «Я дуже схудла, так що примірки пройдуть добре. А потім я ще цілий тиждень відпочину до початку зйомок». Наступного дня вона викликала прямо до палати своїх повірених та адвоката. «Все точно. Тепер її ніяк не можна зняти з картини, особливо після заяв шефа у пресі. Це, вірніше, за будь-який контракт. І симпатії публіки теж переходять на її бік» але повірений застеріг її. Не те що день, Варто запізнитись навіть на годину, і ти вилетиш. Він зараз рве і метає, і піде на все, навіть на шкоду картині. Ти обвела його довкола пальця, а він не з тих, хто любить програвати. Перший знімальний день вона провела на нервах. Побачила Сема Джексона та всю знімальну групу. Він теж помітно нервував. Схоже, нервували всі. Але роль вона вивчила на зубок. «Проведемо одну репетицію, а потім спробуємо на камеру», – запропонував Сем. «Почнемо з діалогу, де ти звертаєшся до відвідувачів нічного клубу. Ти закликаєш їх до тиші, а потім співаєш». Він крикнув. «Мотор! Масівка! Зайняти місця!» Сцену зіграли. І Нілі зробила все, що від неї вимагалося. Але чому вони всі так нервують? І чому Сем відводить очі, намагаючись не зустрічатися з нею поглядом? Це так не схоже на нього. Можливо, він хвилюється через те, що проходить випробувальний термін, і будь-якої миті може бути зняти з картини. Всім відомо, що шеф – покидьок, потрібно буде поговорити із Семом. Вона дивилася, як розвертають операторський кран та встановлюють камери. Невже Сем у такому історичному стані через щоденну премію у тисячу доларів? Жоден оператор не може зняти цілу сцену з першого дубля. Господи, та якщо вони зуміють зробити її за день, то добре. Знімальний майданчик залило сліпучим світлом Юпітерів, перед її обличчям клацнули дощечкою. Боже, вона ніколи не, га... не грала цілий епізод на біло всього після одної єдиної репетиції. І ніхто не грав. Все пройшло цілком непогано. Вона пропустила кілька реплік, але для першого дубля. Ух ти! Він навіть міг би вставити частину відзнятого зараз матеріалу просто у картину. Коли все закінчилося, вона з усмішкою обернулася до Сема. Ти забула слова. Два рядки. Ніллі знизала плечима. Фонограма вже записана. Просто різнобій у рухах. Наступного разу? Гаразд. Але я хочу, щоб це був останній дубль. Боже, та чи в своєму він розумі? Він ніколи не закінчить картину, якщо так тремтітиме, Але зрештою, це його справа. Вона повернулася на майданчик. На цей раз у неї підвернулася нога, і її трохи хитнула на провід мікрофона. «Камера, стоп!» – закричав Сем. Він підійшов до неї. «Ти добре почуваєшся, Нілі?» «Чудово!» «Та заспокойся ти, Сем! Не розраховував би ти зробити остаточний дубль із другої спроби?» «Я розраховував з першої!» «Ти з глузду з'їхав, Сем! Я знаю, що на тебе тиснуть!» Але ти не панікуй. Поводиться так, ніби халтуру женеш. Навіть шеф підняв би тебе на сміх, дізнайся він, що ти хочеш відзняти цілий епізод з першого дубля. Пропустивши її слова повз вуха, він демонстративно відвернувся і звернувся до знімальної групи. Приготуватися, третій дубль. Нілі вже пішла геть зі знімального майданчика, але раптом зупинилася. Боже мій. Адже це буде те саме, чого домагається шеф. Вона повернулася. Її всю трусило. Подумати тільки. Вона, Нілі Охара, повинна вислуховувати це марення від режисера, що наробив у штани. Він чудово розуміє, що на них зараз дивиться вся знімальна група. Ніхто ніколи не дозволяв собі поводитися з нею так. Ішла завжди вона. Ніллі змусила себе знову посісти своє місце на майданчику. Стоячи у світлі Юпітерів, вона вся тремтіла, поки гримерка упорядкувала її обличчя. Клацання в дощечки. Третій дубль. Вона збилася на самому початку. Камери зупинилися. Четвертий дубль. Знову застереження. П'ятий дубль. Шостий дубль. П'ятнадцятий дубль знімали коли день уже хилився надвечір. Це було смішним. У житті вона не робила більше восьми дублів. І все, Сем, зриває на ній свою злість. Тепер вона не може згадати жодного рядка, хоч убить. «Перерва на вечерю. Всім бути на місці рівного сьомій», – голосно оголосив він. «Перерва на вечерю? Вечерами вона не працювала навіть на самому початку». Вона підійшла до, реж... до режисера. «Сподіваюся, ти обійдешся без мене». Він і не подумав відірватися від відошукача. «Я маю намір знімати весь епізод доти, доки ти не даси мені можливості зробити якісний дубль. Тільки не я, друже. На сьогодні я відпрацювала своє. Прийшла вчасно, йду вчасно, і не маю наміру гнути спину». «Іде що нижче, лише заради того, щоб ти отримав свою щоденну премію в тисячу зелених». Цими словами вона попрямувала до виходу. «Якщо підеш, я подам офіційну скаргу». «Як завгодно», – кинула вона, – «у мене також є свої справи. Артисти та знімальна група повернулися на майданчик до сьомої години. Вони чекали до десятої. Подзвонили їй додому. У відповідь їм сказали, що вона вже лягла. Сем Джексон підвівся і розпустив гурт. Завтра їй не дзвонити. І взагалі не дзвонити. Сівши у свою машину, він помчав на пляж. Під'їхав до невеликого котеджу та посигналив. Двері відчинилися. Красива дівчина з довгим чорним волоссям, махровому купальному халаті встала в отворі. Вона поманила його пальцем, і він увійшов. «Порядок, Джейні, роль твоя». Вона трохи посміхнулася, оголивши ряд рівних зубів. «О, Сем, тобі вдалося! Я така рада!» Потім повернулася до людини з чубком пухнастого білого волоса, що сидів у кріслі і мовчки курив. «Ти чув? Сем усе провернув!» Людина посміхнулася. «Добре». Він підвівся і потягнув за пояси її купального халата. Той відкрився, оголивши ідеальне тіло. Людина, що ледве доходить юній богині до плеча, злегка торкнулася її високих грудей. «Подивися гарненько, Сем, але руками не чіпати, це моє. Слухаю, сер. просто хочу, щоб ти знав. Чоловік ти молодий, тобі всякий може спати на думку». Дівчина обернулася і обняла чоловічка. «Але ж я тебе люблю, ти ж знаєш!» – він кивнув головою. «Добре, Сем, молодець. А зараз забирайся. Збереш усіх післязавтра. Повідомлення о пресу я дам сам. І відправте телеграму Нілі, щоб до мене зі скаргами не сунулося. Підпиши моє ім'я». Сем кивнув головою і вийшов. Чоловік повернувся до красуні. «Окей, тепер ти станеш зіркою, Джейні лорди. Віднині ти будеш, мій лорд, доки будеш... Пам'ятати, що твій господар та лорд – це я. Слухаю, сер. Вона опустилася на коліна і почала витончено пестити його. Ганна, 1957 рік Ганна задумливо поклала слухавку. Кевін Гілмор потягнувся до неї і взяв її за руку. «Знову Нілі!» – вона кивнула головою. Він поплескав по своєму ліжку. «Лягай до мене, все обговоримо!» Ганна лягла на своє ліжко. «Все не так просто, Кевін!» «Я чув, як ти підбирала слова, коли говорила телефоном. Наскільки я зрозумів, вона хоче приїхати до тебе жити!» Відповіддю Ганни було мовчання, і Кевін засміявся. Як і раніше, залишаюся типовою новоанглійською дівчиною суворих манер, га? Чому не взяти і не сказати? Так, Нілі, я маю два ліжка, які стоять поруч, але мій чоловік часто залишається у мене на ніч. Ганна взяла сумбачки сценарій передачі, бо говорити це не було потреби. Кевін. Я дуже турбуюся за Нілі, а їй зараз дуже погано. Чому? Тому що замість неї обрали іншу. Цілих сім місяців вона відсижує собі допу, а їй йдуть величезні гроші. У наші дні не мати довгострокового контракту зовсім не соромно. Жодна студія їх більше не робить. Але в неї дивний голос. Він сповнений розпачу. Каже що змушена виїхати. У неї буде багато пропозицій. Варто їй з'явитися в Нью-Йорку, як за нею почнуть натовпом бігати усі бродвейські продюсери. Вона може піти на телебачення, куди тільки забажає. Але до мене доходили дивні чутки. Ганна потяглася за цигаркою. Кевин перехопив її руку, не даючи їй клацнути запальничкою. Іди сюди, до мене, щоб нам не кричати один одному. Кевін, я справді закричу, якщо опинюся завтра перед телекамерою з невивченим текстом. Скористайся ти лише паргалками. Краще без них. Я не заперечую, щоб їх ставили про всяк випадок, але краще засну знати, що збираєшся говорити. Я справді дорогий тобі, Анно, запитав він. «Ти мені дуже дорогий, Кевін!» Вона відклала сценарій і почала терпляче чекати. Це завжди починалося саме так. «Але шаленої любові до мене ти не відчуваєш!» Вона посміхнулася. «Таке кохання буває лише в юності, коли воно перше в житті!» «Все ще страждаєш за тим писакою!» «Я не бачила Лая на багато років!» Востаннє я чула, ніби він пише якісь кіносценарії у Лондоні. «Чому ж ти тоді не полюбиш мене?» Вона взяла його за руку. «Мені дуже добре з тобою, Кевін. Добре у ліжку, добре працювати разом. Мабуть, це і є кохання». «Якби я запропонував тобі вийти за мене заміж, ти полюбила б мене сильніше». Вона відповіла, ретельно підбираючи слова. «На початку це мало величезне значення. Мені не подобалося, що для всіх оточуючих я чиясь дівчина. Але зараз шкоди вже завдано», – вона говорила, не відчуваючи ніяких почуттів. Скільки разів вони вже робили цю словесну процедуру». «Якої шкоди?» «Ти знаменитість, скрізь відома, як дівчина Гіліана. І крім того, як дівчина Гілмора. Але зараз це не має значення. Я хотіла дитину, і зараз хочу. Ганна. Він підвівся з ліжка і почав ходити по кімнаті туди-сюди. Тобі 31 рік. Це пізно для дитини. Я знаю жінок у яких перша дитина з'являлася у сорок. «Але ж мені 57. сім. У мене дорослий син та заміжня дочка. І ще дворічний онук. Як це виглядатиме збоку, якщо я одружуся з тобою, а мій син буде молодшим за онука? Багато чоловіків одружуються пізно або заводять нову родину. «Я двадцять п'ять років був одружений з Евелін». Та й спочіє вона у світі. І сьорнув всього цього. Літні табори, няньки, скоби для виправлення зубів, кір. Мені не вистачить ні терпіння, ні сил, щоб знову пройти все це. Зараз, коли в мене з'явилася свобода і грошей хоч трохи більше, ніж я коли-небудь зможу витратити, мені потрібне легке, нічим не обтяжене життя – і жінка, яка завжди може поїхати зі мною куди завгодно, щоб розважитися. У моєму шлюбі жодних розваг не було. Я тільки розпочинав свій бізнес, а Евелін вирощувала дітей. Ми нікуди не їздили, хіба що зрідка на вихідні в Атлантик-Сіті. Та й там вона місця собі не знаходила через те, що на служницю не можна покластися або хтось із дітей може захворіти. А потім, коли я досяг фінансового успіху, а діти виросли, стало вже занадто пізно. Вона захворіла. Для мене це тривало п'ять років. П'ять років я змушений був дивитися на те, як вона вмирала. Потім зустрів тебе. Рівно через рік після її смерті. І одразу зрозумів, що ти створена для мене. Ганна через силу посміхнулася. Я рада, що відповідаю твоїм життєвим планам. Але дівчина планує не просто бути чиєюсь дівчиною, вона сподівається стати дружиною та матір'ю. Я думав про це, Ганно, але моїм дітям це не сподобається. Кевін сів на краю її ліжка і спокійно сказав. І крім того, так, я більше впевнений у тобі. Варто нам одружитися, і ти станеш приймати мене, як щось зрозуміле. Він ліг на своє ліжко і взяв газету. За хвилину він з головою пішов у фінансовий розділ «Нью-Йорк Таймс». Ганна знову розкрила сценарій. Через кілька місяців Кевін знову відновить цю розмову. І знову вона закінчиться так само. Кевен почувається винним через те, що не одружується з нею. Але для неї заміжжя більше не має значення. Можливо, це тому, що їй вже надто пізно думати про дітей. А шлюбне свідчення саме собою не гарантує ні подружньої вірності, ні щасливого життя. Взяти, наприклад, хоча б Дженніфер – або бідну Нілі. Мабуть, всі знають, що вона дівчина Кевіна. Але вона також і дівчина Гіліана. І цю нагоду надав їй він. Робота їй дуже подобається, дуже добре оплачується і вимагає застосування всіх її сил. І Кевін. Їй теж подобається. Ні, більше, ніж просто подобається, мабуть. Це справді кохання. Не таке кохання, яке вона впізнала з Лайоном. На сьомому небі з Кевіном вона не була. Їхня фізична близькість залишала її абсолютно байдужою, і Ганна часто запитувала себе, за що вона так прив'язалася до Кевіна. При спогаді про те, з яким самозабуттям і пристрастю вона віддавалася Лайону, про їхні довгі палки-поцілунки і палки-обійми, яких вони не розмикали ночі напроліт. В порівнянні з усім цим, їхні стосунки з Кевіном здавались їй абсолютно стерильними. Спочатку стосунки між ними були суто ділові, стосувалися виключно сфери бізнесу. Потім їх поступово стало по-людськи тягнути один до одного. Їй подобалося бути в його кампанії, і вона виявила, що простіше зустрічатися з одним чоловіком, ніж постійно відхиляти пропозиції про такі зустрічі з боку багатьох. Вона прикрашала собою його компанію, надаючи їй близьку, а він з рідким терпінням ставився до її невміння триматися перед об'єктивом телекамери. Саме це його терпіння – і дало їй можливість досягти успіху. Він постійно крутився на кожній репетиції, перевіряв кожен Юпітер, працював з Ганною перед виступами, допомагаючи вибрати відповідну сукню. Вона звикла у всьому покладатися на нього, питати його думки та поради. Ганна не могла не бачити, як гарненькі манекенниці відверто пропонували йому себе багаті розлучені жінки, і виступаючи у них час від часу зірки-початківці відкрито домагалися його стосунків з ним. Знала вона й про пристрасні заклики однієї в минулому знаменитої 50-річної кінозірки. Так, Кевину Гілмару було з чого вибирати, але він хотів її. Цілий рік Ганна тримала його на відстані, але вона так і не зустріла свого лицаря, який зумів би підкорити її романтично. І тому, зрештою, віддалася Кевіну. Вона згадала їхню першу близькість. Тоді вона зуміла лише поступитися йому, дозволила йому взяти себе і вгамувати його пристрасть. Але не більше, а більшого він ніколи й не просив. Іноді вона змушувала себе відповідати йому хоч і досить стримано, а Кевін, схоже, вважав це пристрастю. Незабаром вона зрозуміла, що, незважаючи на всю свою приземленість і повну відсутність духовних інтересів, він був зовсім недосвідчений у акті любові. І, мовірно, до одруження він був незайманим, а дружина, напевно, була однаково непорочна, і позбавлена уяви та фантазії. Очевидно, відносини між ними обмежувалися лише одним-двома млявими поцілунками і механічним зляганням. Після смерті дружини в нього, мабуть, були жінки, і деякі з них, напевно, вміли поводитися в ліжку і були спокушені в любовних іграх. Але він, ймовірно, вважав, що займатися таким сексом Можуть лише абсолютно аморальні особи. Ганна ж справжня леді, якою була його дружина, тому її фригідність він вважав за вроджену якість леді і, сам, будучи джентльменом, нічого більшого не чекав. Так, з Кевіном у неї не було ні бурхливих підйомів, ні різких спадів, але, ймовірно, саме таким і має бути зріле кохання. Іноді вона вселяла собі що щаслива. Багато жінок взагалі ніколи в житті не відчувають такого кохання, яке було в неї з Лайоном Берком, і лише деяким вдається домогтися такої міцності відносин, як у них з Кевіном. Навіть його небажання одружитися не стало для неї якимось каменем спотикання. Вона ніколи не акцентувала на цьому уваги хоча чудово знала, що варто їй захотіти. І Кевін одружиться з нею. Для цього потрібно лише пригрозити, що вона залишить його. Ні, її цілком влаштовували їхні стосунки. Вона знала, що Кевін завжди буде поруч з нею. Нілі прилетіла наступного тижня. Ганна зуміла приховати, як вона вражена тим, наскільки змінилася Нілі. Вона поглачала, обличчя стало одутлим, і, незважаючи на дорогий костюм, виглядала вона бідною і пошарпаною. Лак на нігтях обліс, на панчосі спустилася петля, і вся вона здавалася якоюсь пам'ятою, у її образі щось померло. І це найбільше впадало у вічі. В ній не було колишньої жвавості та близьку. Коли Нілі говорила, і очі посійно бігали, не в змозі ні на чому затриматися. Ганна уважно слухала сумну розповідь про диявольські інтриги шефа, про шлюб, про порочність голівудських вдач. Про себе самої Ганна розповіла їй зовсім небагато. Розповіла про свою роботу і близьку дружбу з Кевіном. А коли Ніліна винним дівочим голоском поцікавилася, чи займаються вони з ним цим, Ганна лише усміхнулася і кивнула, Їй здалося, що Нілі це було приємно. Кевін зіграв роль привітного та галантного господаря. Якщо своїм приїздом Нілі і завадила рівному перебігу його особистого життя, він добре приховував своє роздратування. Супроводжував їх обох на вистави та у нічні клуби. Де б не з'являлася Нілі, вона всюди справляла сенсацію, приковуючи до себе загальну увагу. Від цього вона буквально розквітла. Не було більше невтрачених гнів, ні нескінчених запоїв. Усе лишилося в минулому. Вона купила собі нового одягу, за два тижні скинула 10 фунтів, а на ніч приймала не більше трьох пігулок. Вона знову ожила і заблещала – перетворившись на те саме енергійне і живе дівчисько, яке Ганна знала раніше. Одного жаркого вересневого вечора, коли вони виходили з театру, великий нато рвонувся від дверей до Нілі, відрізавши їх від таксі. Захоплені шанувальники буквально заштовхали б Нілі, яка сміялася, вітально махала рукою та напідписувала книги якби Кевін за допомогою поліцейського не проклав би їм дорогу до машини. У таксі Кевін обтер з лиця під і здивовано похитав головою. «Фантастика! Якщо вони божеволіють тільки від того, що просто бачать тебе, то що ж з ними стане, якщо ти почнеш співати?» «Відлетять на небеса у повному екстазі!» – засміялася Нілі. Але мої глядачі завжди надавали мені захоплений прийом, додала вона, і її обличчя раптом набуло серйозного виразу. У Радіо Сіті записали мої ролі у всіх картинах. Це коштувало дуже великих грошей, але жодної картини, яка б померла безславно, у мене не було ніколи. Я завжди робила великий бізнес. Кевін подивився на неї так. Наче її слова, що й надійшли до нього. Від хвилювання голос його затремтів. Ти маєш рацію. Твої картини завжди йшли за нжлагом. Твої глядачі, як і раніше з тобою, вони хочуть бачити тебе. Нілі, давай зробимо яскраве телевізійне шоу. Я сам представлю його, куплю годину найкращого часу в однієї телекомпанії. Бог ти мій! Це буде сенсація! «Ти смієшся Мені виступати недолебачені? Цілу годину у прямому ефірі? Без повторних дублів? Ух ти, вмерти можна!» «Якщо ти просто заспіваєш всі пісні, які ти сама ж перша виконувала, то ніяких повторів тобі не знадобиться», – наполягав Кевін. «Жодних штучок, ніяких інших номерів. Просто стоятимеш і співатимеш. І думати забудь» відповіла Нілі. «Я чула, що роблять із людиною ці телевізійні камери. Збільшують твою вагу фунтів на 10 і старять років на 20. Та й потім, до чого це мені? Вже зараз фірма Джонсона Гарріса намагається укласти для мене угоду з метро на три картини». Але кожна поява Нілі на публіці, як і раніше, викликала фурор. І ця ідея перетворилася у Кевіна на нав'язливу. «Умов її», – благав він Ганну. «Я дав би їй місяць на репетиції. Ми зробимо щось нове. Така реклама принесла б фірмі «Гіліан» мільйони». «Я не можу її змусити, якщо вона боїться», – заперечувала Ганна. «Якщо щось вийде не так, я почуватимуся винною». «Та що тут може вийти не так?» Вона ж не бездарна теплична рослина, вирощена та створена голівудськими кінокамерами. Нілі виросла на естрадних підмостках, грала на Бродвеї. Вона досвідчена естрадна артистка. На телебаченні цілковито б... бездарних виконавців. Щодня хто-небудь, про кого ти слухам, не чув, невідомо як, потрапляє на телебачення і стає зіркою. І все тому. Що справжні таланти, як Нілі, стоять осторонь. Я не прошу її робити щотижневу програму. Лише один раз яскравий, вражаючий виступ, і їй самій це теж піде на користь, та ще й як. Кевін часто заводив цю розмову, але Нілі щоразу добродушно відмовляла йому. Вона насолоджувалася своєю першою справжньою відпусткою першими зустрічами з шанувальниками, що її обожнюють, давно прострочено оплатою за роки самітництва в Голівуді. Кевін використав будь-яку можливість, щоб показати Нілі виступи естрадних артистів і пожвавити у її свідомості колишні успіхи. Він купив квитки на прем'єру нового мюзиклу «Елен Лоусон», сподіваючись, що побачивши Елен на сцені, Нілі відчує частолюбні амбіції, що її знову охопить жагуче бажання виступати перед живою аудиторією. Прем'єра Елен була найбільшою подією сезону. Якийсь час тому вона зійшла з бродвайської сцени, зробивши ще одну безуспішну спробу вийти заміж, цього разу за власника величезного маєтку на Ямайці. Залишаючи синічне життя, вона давала винятково захоплення інтерв'ю. Нарешті вона зустріла єдине справжнє кохання всього свого життя. Всі газети публікували знімки яскравої та пишної Елен, яка тримала під руку сивого чоловіка із неба якою зовнішністю. Вона продавала свою нью-йоркську квартиру і вирушала на Ямайку вести чудове життя простої домогосподарки. Це чудове життя тривало шість років, після чого Елен повернулася, і перші шпальти газет знову вибухнули її сенсаційними інтерв'ю. Виявилося, що Ямайка – це не що інше, як глухий тропічний острівець, що кишить ледарями товстосумами і психами. Зайнятися там зовсім нічим, залишається тільки пити та пліткувати – Чудова людина, виявився, сволочу мерзотником, який надто багато пив і заводив зв'язки з іншими жінками. Вона швидко оформила розлучення в Мексиці і відразу погадилася на провідну роль у новому мюзиклі. Це була типова прем'єра шоу із Елен Лоусом. Зал для глядачів ломився від шанувальників, що ледь дочекалися хвилини, коли вони змогли нарешті вітати королеву, що повернулася до своїх васалів. Її вихід зустріли оглушливою авацією. Але вже через 10 хвилин повітря в залі здавалося згусилося від перечуття, що носилося в ньому повного провалу. У Кевіна ворухнулася якась надія, коли Нілі зрушила на край крісла, подумки супроводжуючи кожен уклін Елен. Проте всі його надії виявилися розбитими вщент, коли Нілі прошепотіла. А я думала, що вона стара, коли вперше побачила її. Ух ти! Та тоді, якщо порівняти, вона була дівчинськом. Кевін змушений був визнати, що Нілі має рацію. Елен більше не наближалася до похилого віку. Вона вже стала літньою. Вона сильно поглачала, але ноги в неї залишалися все такими ж стрункими. І так само майоріла грива її розкішного чорного волосся. «Треба ж, як вона волосся пофарбувала», – прошепотіла Нілі. «Чорний колір мені подобається, але тут вона в перебрала». «Їй треба було б користуватися фірмовим шампунем Гіліан», – зауважив Кевін. «Він надає цілком природнього відтінку». «Їй вже нічого не допоможе», – шепотіла Нілі. «Зараз у Йлен немає навіть відповідного сценарію». «Навіщо вона взялася взагалі за це шоу? У неї ж грошей, вагон». «А що їй ще робити?» – обережно зауважив Кевін. «Адже для актриси немає життя поза сеною». А, відмахнулася Нілі. «Побитий штамп!» Та вистава тільки почалася, – Прошепотіла Ганна, може, все ще виправиться? Ні, це провал. Я зараз вже відчуваю, відповіла Нілі. Нілі мала рацію. Ганна уважно дивилася, як самовіддано бореться Елен. Вона співчувала в цій розмальованій грубуватій літній жінці, яка щосили намагається створити на сцені зворушливий романтичний образ. Голос її був, як і раніше, живим і сповненим енергії, лише з легким вібрато. Але чи то текст був підібраний невдало, чи то мелодія. По ходу вистави Елен ставала дедалі енергійнішою, ніби намагалася вкласти всю свою невгамовну натуру, мляву дію, готову з хвилини на хвилину випустити останній подих. Після того, як опустилася завіса, Її таки кілька разів викликали на сцену. Глядачі віддавали шану своїй королеві. Але думки, якими вони обмінювалися, виходячи з сеатру, були набагато ширішими і неприємними. Перший провал Елен. Це не її вина. Просто поганий сценарій. Постановка нікудишня. Так, але колишня Елен зуміла б все витягнути на собі. Пам'ятаєш, «Сонячну леді». Ні сценарій, ні музика там нічого не означали. Одна Елен. І цього вже було достатньо. Але послухай, у будь-якого артиста буває хоча б єдиний провал. Так, але в її віці, мабуть, вже пізно повертатися на сцену. Чому б їй взагалі не піти на спокій? До скакових коней ставлення і те краще. Чемпіонів використовують хоча б як виробників. Але кому для таких справ потрібна ця стара вішалка? Ну, у неї ще чудові ноги і прекрасне волосся. Так, то так. Дорогий, я вивчала вокал у коледжі, у неї було вібрато. Не можу йти за лаштунки, сказала нібі. Їй, напевно, повідомили, що я в залі. «Але що я можу сказати їй про сьогоднішню виставу? Хіба що декорації були відмінні?» «Хочете, поїдемо до Сарді?» – запитав Кевін. «Вона приїде туди і приймати вітання». «Може, посперечаємось? запропонувала йому Нілі. «Послухай, Елен найкраще розуміє, що це повний провал. Не захоче вона сидіти в Сарді з витягнутою фізіономією». Адже перші вечірні випуски «Таймс» та «Трибюн» виходять рано. Та й потім. Сьогодні прем'єра Франка Сала у перській залі. У Чіро він справив сенсацію. Я ходила на кожен його виступ і ні за що не пропущу його прем'єру у Нью-Йорку. Кевін з небажанням зателефонував до нічного клубу перська зала і замовив столик. Там було повно народу ті самі газетярі та багато глядачів, що були на прем'єрі Елен. Ледве побачивши Нілі, метрдотель поставив для них столик біля самого подіуму, заслонивши огляд однієї компанії, яка ще раніше дала щедрі чайові, щоб зайняти найкращі місця. З появою Нілі залам пройшло зітхання захоплення. Кевін замовив шампанського, але Нілі – Лише пригубила його. Розглядаючи присутніх, Ганна думала про нову рекламну програму, з якою вона мала виступати наступного дня. Було вже пізно, і вона ясно бачила, що у намічений час виступ не розпочнеться. Значить, завтра їй доведеться користуватися картками для дурнів, телешпаргавками. Вона спостерігала за людьми, що йормилися у дверях. Нічого не змінилося на цих прем'єрах. Відвідувачі так само нетерпляче чекають, коли їх проведуть до замовлених столиків, простягаючи офіціантам згорнуті в трубочку купюри, сподіваючись отримати кращі місця. Ті швічно покриті пітом помічники офіціантів, що розставляють по колу сцени подіуму додаткові столики і вдають, що не помічають вигуків тих, чиї столики виявилися загородженими. Ті, хто спочатку сидів ближче за всіх, тепер опинялися в третьому ряду. Танцювальний майданчик наполовину з мус закрили столиками. І ось, коли в залі вже здавалося яблуку не було де впасти, Ганна побачила, як по, ті... по той бік подіуму помічник офіціанта поставив ще один крихітний столик. Прямо навпроти них з'явилася Елен у супроводі стрункого юнака. Це був танцюрист на других ролях у її шоу, жіночно красивий і провінційно гордий тим, що теж знаходиться в центрі загальної уваги. Елен, напевно, знала все про його сусіда по кімнаті, але свою роль галантного кавалера він грав з бездоганною витонченістю, брав її за руку, підкреслено уважно слухав усе, що вона каже, Сміявся на кожний її жарт і млів від задоволення, коли Елен повертала його до себе і розмовляла з ним. У відповідь на її гучні заклики до Елен підійшов метрдотель з виразом терплячої покірності на обличчі. Через увесь зал Ганна чула, як та кричала. «Знаю я ваш безглуздий клуб. У вас тут не подають випівку під час вистави». Шведенька сюди, кілька шампанського, поки не почалося!» Нарешті в залі запанувала на Півтемрява. Представили Франка Салла. Це був співак із сильним голосом, особливо добре йому вдавалися італійські пісні. Присутні вже читали відгуки про його виступи в інших містах країни та пристрасно хотіли зробити з нього зірку. Кілька разів йому довелося заспівати на біс. Потім... Промовивши чарівну, незважаючи на акцент подячну промову, він з цілком серйозним виглядом повернувся до іншого кінця сцени і урочисто, благоговійним голосом оголосив присутнім, що серед них знаходиться найбільша актриса музичної комедії, їхня королева, найвідоміша леді, зірка, ось уже кілька десятиліть, Елен Лоусон. Обличчя Елен осяяла завчена посмішка. Вона підвелася і добродушно помахала рукою всім присутнім. Її нагородили гучними оплесками на знак визнання її заслуг. Після цього Франк обернувся до Нілі. Усі у залі повернули голови у тому ж напрямі. Голос його став м'яким, а у погляді з'явився вираз захоплення та обожнювання. А ось зірка з тих, що спалахують раз на сторіччя, дівчина, яку люблять усі, співачка, яку обожнюють усі виконавці. Він замовк, підшукуючи епітети, ніби не знаходячи достатньо яскравого для характеристики Нілі, потім усміхнувся і сказав просто «Міс Нілі Охара!» Овація була приголомшливою. Кілька людей підвелися і аплодували, стоячи. Несподівано, в єдиному париві встали всі як один, голосно вигукуючи привітання, ляскаючи, вимагаючи виконати пісню. Кевін теж підвівся. Ганна не знала, що й робити. Весь зал був на ногах, окрім Елен та її юного танцюриста. Та сиділа з холодною застиглою на обличчі посмішкою і безшумно плескала в долоні. Єнак, не кажучи жодного слова, дивився на неї, слухняно чекаючи на розпорядження. Нарешті Нілі встала і попрямувала до мікрофона. Люб'язно подякувавши всім, вона спробувала було повернутися на своє місце, проте овація стала громоподібною, а вимоги заспівати ще наполегливіші. Тоді, безпорадно знизавши плечима, Нілі повернулася до оркестру. Швидко обговоривши тональність супроводу та акорди, вона встала посеред сцени та заспівала. Вона була чудова. Її дзвінкий голос злітав і ширяв у висоті. Публіка реагувала з шаленим захопленням шанувальників, які зустрілися зі своїм кумиром після довгої розлуки. Нілі довелося заспівати шість пісень, перш ніж її відпустили зі сцени. За столик вона повернулася захоплена. Від хвилювання в її очах стояли сльози. Ведучі журналісти підходили до неї з привітаннями. Жінки, роздягнені у дорогі сукні, просили дати автограф для доньки. Нілі доброзичливо ставила свій підпис на меню, на візитних картках, просто на клаптиках паперу. Коли ця лавина нарешті зійшла, вона пригубила келих шампанського. «А знаєш, мені це може сподобатися». «Що, співатимеш у нічному клубі?» – з надією спитав Кевін. «Ні, пити шампанське. Приємне», – вона налила собі ще келих. «Краще вже пристратитися до віскі або горілки, але сьогоднішній вечір виняток». Мені краще не звикати до нього, швидко повнить. Подивися он туди, на залізнобоку боку старушенцею. Весь цей жир у неї від виноградних вин. Нілі, сьогодні ти була просто приголомшливою, почав Кевін. Звичайно, легко бути приголомшливою зі старим репертуаром. Наразі вже таких писель не пишуть. О, саме їх ти й могла б виконати у моїй виставі. Вона посміхнулася. Знову за своє, так? Нілі, публіка любить тебе. Звичайно. І картини мої вона теж обожнює. Хіба я винна, що зйомки так подорожчали? Навіть у Голлівуді тепер неможливо працювати. До того ж, про встилки. Кажуть, що справа не лише о дорожнечі зйомок та профспілок, Нілі. Вона звузила очі. Настрій у неї... Явно почав псуватися. «І що ж вам кажуть, містере, радісна звістка?» «Кажуть, що через тебе зйомки коштують дорого, що на тебе не можна покластися, що ти втратила голос». Ганна нервово засмикала на насильці, намагаючись перехопити погляд Кевіна і хоч якось попередити його, але він не звернув на неї уваги. Та вимушено посміхнулася але ти щойно чув, як я співаю, тож не треба вірити всьому, що пишуть у газетах. А я й не вірю, бо чув тебе сьогодні, і ніхто з тих, хто сидить у цьому залі, не вірить. Але тут лише жменька людей. І інша публіка вірить у те, що читає Нілі. І багато кінопродюсерів теж. Посмішка зійшла з її обличчя. Слухайте, містеребрюзга. «У мене зараз чудовий настрій!» Я вийшла на сцену та заспівала для своїх шанувальників. «Що вам, власне, потрібно від мене?» «Телешоу», – вона зітхнула. «Знову ти застере, друже!» «Нілі, я серйозно. Сьогодні тут ти переконала кожного, що, як і раніше, вмієш співати, як ангел. Чому ж не переконати у цьому всіх?» «Та чи знаєш ти?» «Скільки народу побачить тебе лише в одній великій телевізійній програмі? Я розрекламую твій виступ по всій країні за кілька тижнів до виходу передачі в ефір. Вся країна буде прикута до екранів». «Забудь і думати про це», – Нілі потяглася за пляшкою. «Е, шампанське скінчилося. Хай принесуть». Кевін показав знаком, щоб подали ще пляшку. Ганна подивилася на годинник – Нілі перехопила її погляд і добродушно торкнулася з її ру руки. «Ну, вистачить. Чого зажурилася? Вище ніс. Сьогодні мій день». «Але вже половина другаї. а В мене завтра передача та репетиція рано вранці». «Ну то й що?» – засміялася Нілі. «Ганно, це всього лише рекламна передача, а не головна роль в кіноепопеї Демілля». І потім... Я знайома з твоїм босом і замовлю за тебе слово. Вона підморгнула Кевіну. Ми зараз роздавимо і цю пляшку можна, але спочатку підемо, приведемо себе трохи в порядок. Ганна зітхнула і попленталася за нею в дамську туалетну кімнату. Служниця кинулася до Нілі і заклопотала над нею, а жінки, що підправляють собі косметику обрушили на неї незліченну кількість найбанальніших компліментів. Нілі відповідала люб'язно і водночас скромно. Ганна терпляче стояла і чекала, поки кімната не спорожніла. Нарешті Нілі сіла перед дзеркалом і почала розчісувати волосся. Послухай, Ганно, зроби так, щоб Кевін від мене відв'язався. Він дуже милий, таке інше але твердить те саме, прямо як заїжджена платівка. Скажи йому раз і назавжди, що телевізійного шоу я не робитиму. Не можна звинувачувати його за це, відповіла Ганна. Добре, але годі вже. І, крім того, двері відчинилися, і в туалетну кімнату велично увійшла Елен Лоусон. Якусь секунду вона холодно дивилася на Ганну, але, мабуть, Раптово передумавши, кивнула їй. «Рада бачити тебе, Ганно! Я чула, що ти стала великою телевізійною зіркою!» Змусивши себе посміхнутися, Ганна стала думати, що відповісти. Проте Елен позбавила її цієї необхідності. Вона підсіла до Нілі і сердечно поплескала її по спині. «Сьогодні то була просто чудова, дівчинко. Шкода, що в моїй сьогоднішній нісенітниці, яка стріском провалилася, не було речей», – накчав пісень Кола Портера чи Ірвінга Берліна. «Мені сказали, що ти була на прем'єрі. Що ж не зайшла привітатись?» «Е, ми цей, поспішали потрапити сюди. Ти ж знаєш, як важко тут замовити столик», – пробурматіла Нілі. «Кончай, мені мізки не пудрі», – сказала Елен. «Взагалі, що за біса, ніхто й ніколи не приходить до тебе за лаштунки після провалу. І навіщо тільки я дала вмовити себе виступати в цьому лайні? Отак у мене завжди. Хотіла дати шанс двом молодим композиторам». Ніллі дружелюбно посміхнулася. «Але хтось же мав дати їм шанс? І якщо навіть у тебе не вийшло, то не вийшло б ні в кого. «Я завжди ризикую, так от і з'являються на світ подібні до тебе». Ризикнула і виставила тоді он уживану співачку, що прийшла з нічного клубу, щоби дати шанс молодій дівчинці. А подяки ніколи не дочекаюся, у тому числі і від тебе, Люба. Посмішка зійшла з обличчя Нілі. «У Голівуд мене привело зовсім не твоє шоу, Елен» а мій виступ у нічному клубі. «А як ти його дістала?» «Використовувала мене, як трамплін». «Будь по-твоєму. Дякую, Елен. Пам'ятається? Тоді я дякувала тобі, що вечора. Але все одно дякую. Я вдячна тобі. Пішли, Ганно». «Тільки не треба говорити зі мною ось так, зверхньо. Адже я газети читаю». Адже ти в нас тепер дівчина без контракту. Так, звичайно, для якогось підзабірного дівчиська, якому я дала шанс, ти досягла багато чого, але...» Схопившись зі серця, Нілі обурено блиснула очима на Елен. Служниця підійшла ближче, завмершив від захоплення у скандалу, що ось-ось порушить монотонність її нудної роботи. «Ходімо, Нілі!» – швидко промовила Ганна. «Кевін чекає на нас!» Нілі скинула руку Ганни і розгнівано перепитала Елен. «Повтори, як ти назвала мене?» Елен встала і подивилася на неї впритул. «Під забірним дівчинськом. А кім ще ти тоді була?» третьорозрядною естрадною шльондрою, яка й у школі ні дня не провчилася. Я дивувалася». «Як ти слова, де пісень умудряєшся прочитати?» «Я і шанс тобі дала лише тому, що ми з Ганною були подружки». «Подружки! Та тобі від неї тільки одне й треба було, щоб вона з чоловіком тебе звела», – випала Нілі. «Заткни свою смердючу пащу!» «Ми з Ганною були по-справжньому добрими подругами». «Так, у нас вийшла сварка, але я завжди була для неї тільки подругою». Намагалася вберегти її від одного негідника англійки і робила це для її ж користі. Вона звернулася до Ганни. Він і справді виявився негідником, га? Я мала рацію, адже так, Ганно, я завжди вважала тебе однією зі своїх справжніх подруг. Ходімо, Ганно, сказала Нілі. Ці ширі виливи у мене вже ось де сидять. Вона провела ребром до лоні по горлу. Еленна звернула уваги на слова Нілі, осяявши Ганну тим, що ще залишилося від її колишньої сліпучої посмішки. «Я серйозно, Ганно. У мене ніколи не було справжньої подруги. Усі лише використовували мене у своїх цілях, а потім кидали. Ти завжди подобалася мені, душечко, і я нескінченно рада твоєму успіху. Тепер, коли я знову у Нью-Йорку...» «Давай знову будемо зустрічатися і веселитися, як у добрі старі дні!» «Ганно, пішли!» – різко покликала Нілі. «До чого такий поспіх?» – невинним голоском поцікавилася Елен. «Куди тобі треба йти? Наскільки мені відомо, вільного часу в тебе тепер хоч греблю, гати!» «Коли в газетах з'являться відгуки, у тебе його буде теж достатньо!» – Елен зназала плечима. Відгуки про моє шоу можуть бути огідними. Але недалі, як завтра, до 12 дня, у мене з'явиться ще шість пропозицій. А що в запасі в тебе? Безкоштовні концерти на зразок нинішнього? З твоїм вібрато тебе скоро і безкоштовно-то заспівати не запросять, перерувала Нілі. І я щось не чула, щоб ось тут зараз тебе викликали на сцену. Шия у Елен почала багрініти. Голос став виразкливим. «Цікаво, що може знати про вібрато, жалюгідна невдаха, – накшал тебе, яка колись пижалася на сцені. Я стою на вершині ось уже 30 років і залишусь на ній, скільки забажаю. А ти краще так і співай за безкоштовно, бо це все, що тобі залишилося. «Ну, аплодувати, звісно, тобі будуть. Публіка завжди плескає за щось понад програму. Та якщо до того ж і не платити? Але ти вже списана з рахунків, невдаха. А тепер геть з дороги, списана. Тобі може і нікуди тепер йти, а на мене в залі чекає чоловік». «Чоловік?» – саркастично засміялася Нілі. «Це в тебе називається чоловіком? А взагалі біжи швидше?» Не змушу його чекати, тому що тепер тільки гоміка тобі і вдасться підчепити. І те зрозуміло, якщо ти сама оплатиш рахунок. Ну, звісно, у цих справах ти у нас фахівець, як же, була заміжня за справжнім педерастом, виразила Елен. Боже мій, педику, і того не зуміла втримати, навіть маючи нагоду поторгуватися з ним через близнюків. «А що, вони теж у тебе, педики?» Вона рушила до виходу, але на шляху встала Нілі. «Що ти сказала про моїх дітей?» Голос у Нілі тремтів. «А хіба погано мати двох маленьких педиків?» «Я чула, що вони дуже добре ставляться до матері, а тепер геть з дороги!» Вона обійшла Нілі, прямуючи до дверей. «Ні!» «Ти так не підеш, стара вішалка!» – вигукнула Нілі. Вона стрибком наздогнала Елен і вчепилася їй у волоса. Та рванулася геть, але Нілі міцно тримала. Раптом вигук здивування вирвався з грудей Нілі, і вона застигла, дивлячись на те, що залишилася в неї в руці. Водночас Елен із жахом схопила себе обома руками за голову. «Перука!» – вигукнула Нілі, показуючи Гані густу масу довгого чорного волосся. «Їй-богу, і волосся в неї таке ж фальшиве, як вона сама!» Елен рвонулася за перукою, але Нілі відскочила назад. «Віддай мою перуку, стерво!» – крикнула Елен. «Я виклала за неї 300 монет!» Нілі одягла перуку на себе і закружляла туалетною. «Гей!» «Підчіпи мене, як брюнеточку!» Елен кинулася за нею. «Віддай зараз же, сволота! Ти в ней дуже гарно виглядаєш, Елен. По-моєму, ти куди цікавіша ось так, з їжачком!» Елен провела рукою по своєму короткому клаптикуватому волосу. «Я його відрощую!» – похмуро промовила вона. «Ці чортові перукарі на ямаці не вміють користуватися бордниками, і коли мені зробили тут хімію, все волосся виявилося зіпсованим. Ну гаразд, Нілі, віддай же перуку!» Несподівано рвонувши з місця, Нілі кинулась до кабінок. Елен матнулася, було за нею, але Нілі виявилася набагато спритніше. Заскочивши в кабінку, вона замкнула за собою дверцята. Тієї ж миті вони почули шум води, що спускається з бачка. «Гей, якого біса ти там робиш?» – скрикнула Елен. Вона повернулася до Ганни. «Господи, вона спускає її в унітаз! Я вб'ю цю стерву!» Елен продовжувала вгукувати прокляття, тоді як Ганна і служителька намагалися урізати Нілі. У відповідь до них долинав лише посійний шум, Знов і знов води, що зливається. Елен забила в дверцята кулаками, але Нілі тільки зареготала у відповідь і знову спустила воду. Цього разу почулося якесь дивне булькання, потім сплеск, і шум води, що ллється по підлозі. Вона хлинула з під дверей і почала розтікатися по підлозі. Двері відчинилися, і з кабінки навшпиньки, обережно ступаючи, вийшла Нілі, істерично рогочучи. «О, чорт забирай!» – заходилася вона. «Ця погань навіть у очко не проходить!» Служниця обережно витягла моклу безформну масу і підняла її. Перука була схожа на тварину, що потонула. «Він зіпсований!» – заволала Елен. «Що мені тепер робити?» Вона повернулася до Ганни, обличчя її була залита сльозами. «Як я тепер вийду звідси?» Ганна, втративши дар мови, дивилася на неї на всі очі, а вода тим часом розтікалася по всій підлозі. «Міс Охара, ви вчинили погано, ви, мабуть, засмічили каналізацію». Нілі засміялася. Надішліть мені рахунок. За таке і заплатити не шкода». Діставши сумочки гаманець, вона порилася в ньому і витягла п'ятидоларовий папірець. «А це вам!» – сказала вона. «У вас найкраща вбиральня в Нью-Йорку!» Вона повернулася до Гани. «Пішли звідси. Не заважатимо малесенькій старенькій оплакувати своє горе. Сподіваюся, Твій гомик не замерзне там, на самоті, солодким голоском сказала вона Елен. Ганна вийшла слідом за нею. Зачинивши двері, вона сказала Нілі, ти вчинила нечесно, нечесно, та її вбити мала, але так не можна. Адже вона тепер не може вийти звідти, доки всі не підуть із клубу. Окей, ось нехай і посидить усю ніч а завтра купить собі нову перуку. Але ж я їй завтра не забуду про те, що вона наговорила про моїх дітей і про мене. Отже, я, невдаха списана з рахунків, можу співати лише безкоштовно, так? Ах, який жаль!» Вона підійшла до столика. «Кевін, ти ще не передумав щодо телевізійного шоу?» Обличчя Кевіна розпливлося у широкій посмішці. «Чудово! Вважай, що домовилися!» – сказала Нілі. Вона впала на сілець, немов у неї підкоцилися ноги, і налила собі шампанського. «Складай контракти! Нехай мої повірені та адвокат ознайомляться з ними і підсунуть мені на підпис!» «Займуся цим завтра зранку!» – радісно промовив Кевін. Вони сиділи, розмовляючи про майбутнє шоу, а зал тим часом починав посіти. Нілі і Гана спостерігали за неспокійним юнаком, що сидів за столиком Елен, не зводячи очей східних дверей. Цікаво, що трапилося з Елен Лоусом, сказав кевін, сплачуючи по рахунку. Ймовірно, розмовляла з шанувальниками свого таланту. Ага, і, можливо, один з них зняв з неї скальп, невинно зауважила Нілі. Коли вони проходили по в кімнату, Ганна кинула погляд через зал на столик Елен. Молодий танцюрист гарячково копався в кишенях, намагаючись наскрести суму, щоб сплатити поданий йому рахунок. Кевін радісно стиснув руку Ганни вище ліктя. «А ти не передумаєш, що де телешоу Нілі?» Та грайливо взяла його під руку. «Ні за що. Кладу в нього всю душу заради тебе. «Але ти заплатиш мені за це кругленьку суму!» «Із задоволенням», – відповів Кевен. Вони свадякую дивилися на гаму. «Так, незбагненні істоти ці жінки. Їх можна до втрати свідомості вмовляти. Так нічого і не домогтися. А потім відпустити їх одних на 10 хвилин у туалетну і відбувається наймовірне». Кевін наповнив усі газети повідомленнями про телешоу. У Нілі взяли інтерв'ю кілька провідних ілюстрованих журналів, а телевізійні оглядачі сповістили про це як найголовнішу з майбутніх подій на малому екрані. Телебачення як засіб масової інформації остаточно та міцно ставало на ноги, утверджуючись у своїх правах. Нарешті телеглядачі побачать на екранах по-справжньому талановиту співачку. Кевін підключив найкращого хореографа, найкращого режисера та продюсера. Прискорив виробництво нових косметичних виробів фірми «Гіліан», щоб розрекламувати їх у цьому шоу. Почали створювати спеціальні декорації, щоб Ганна ефектно продемонструвала новинки фірми у всій красі. Шоу мало вийти в ефір на початку листопада. Передбачалося, що воно стане найяскравішою телевізійною передачою сезону. Ні Нілі переїхала жити в готель, поставила собі в люкс піаніно і весь жовтень повністю провела в готелі та в студії, репетируючи, дотримуючись дієти та віддаючись роботі з властивою їй раніше дисципліною. Вона вирішила як слід показати тим у Голлівуді, та змусити Елен Лоусон взяти свої слова назад. Списана з рахунків невдаха, так, ненадійна, здатна співати лише безкоштовно, от би побачити пику цієї Елени з газетою в руках. Усі газети писали, що їй виплачується найбільший разовий гонорар за весь час телебачення. На адресу Нілі сипалися також діферамби, Через те, що вона не побоялася з'язатися з такою новинкою, як телебачення. Жодного страху Нілі не відчувала. Щоправда, під час трансляції до прямого ефіру не можна робити дублів. Та й нехай, тим краще. Вона покаже і Голлівуду, і всім їм. Даючи інтерв'ю, вона зображала із себе імпульсивну рвучку молоденьку Нілі. Зрозуміло, вона боїться. Зрозуміло, вона переоцінює себе, беручись за таку непосильну справу. Але в душі вона вважала, що впорається з цим, як пити дати, що справа простіше. Та й як тут можна не впоратися? Дванадцять звичайних номерів, із них шість пісень, які свого часу вона сама й виконала вперше. Жодного нового матеріалу, навіть жодної сцени не треба заучувати – тільки знай собі щиту й репліки зі шпаргалок. Ух ти! Та якби ці голівудські тупиці знали, що все так просто, вони бо чергу вишикувалися до телекамер, але ці думки вона тримала при собі. Перед великим днем Нілі прийняла на ніч три капсули секаналу. Генеральна репетиція була призначена на 10-ту годину ранку, і вона приїхала вчасно. Добре відпочила і палала бажанням негайно приступити до роботи. Усю першу годину пішло на гримування. Потім об 11.30 почалася власна репетиція. Гладко, з ентузіазмом молоденької дівчини, Нілі провела вступний діалог із ведучим, почала виконувати першу пісню. Вона заспівала лише три акти, як раптом режисер крикнув «Стоп!». Він вийшов за пульта і попрямував проходом між рядами до сцени. «Нілі, ти співала не на ту камеру». «Я не розумію вас», – мило усміхнулася вона. «Її справа тільки співати, решта – оператора. «Перша камера знімала тебе під час діалогу, але під час виконання пісні тобі потрібно повернутися до другої камери». «А яка з них друга?» «Он та з червоним вогником. Ти співаєш першу половину, потім переходиш на третю камеру з танцювальним номером, а останніх вісім тактів закінчуєш знову перед другою камерою». «Ух ти! Та мені треба університет закінчити, щоб тут розібратися. Навіщо нам взагалі всі ці камери?» «Люба, тут це набагато складніше, ніж може здатися. Просто запам'ятай». Якщо спалахнув червоний вогник, значить зйомку веде ця камера, плутати їх не можна. Вона почала все наново, уважно стежачи за камерами. Все йшло добре, але вона втратила потрібне місце на телешпаргалці. Наступного разу вона засередила увагу на ній і врахувала, що пазувати треба було перед третьою камерою. «Та не турбуйся ти щодо шпаргалок», – благав режисер. Їх носитимуть за тобою. Стеж тільки за камерами. Але я звикла, щоб камера йшла за мною. Мало не розплакалася вона. Режисер терпляче заспокоював її. Нічого, звикнеш до цього. Давай спробуємо ще раз. Провели ще дві репетиції. На змученому обличчя режисера з'явився вираз повного розпачу. Нілі. Ти двічі зайшла за позначки крейдею і виявилася не в кадрі. Але коли я співаю, я маю рухатися. Чудово, дитинко. Але давай обмежимо та відзначимо потрібний простір, щоби я міг співвіднести його з радіусом охоплення всіма камерами. Не можу. Я рухаюся так, як це відчуваю. А щоразу відчуваю по-різному. Так годину за годиною тривали ці виснажливі репетиції, марення, об'єктивами кількох камер. Грим у Нілі майже потік, зачіска втратила форму. До п'ятої години жоден номер не був готовий. Режисер оголосив перерву на обід. Він підійшов до Нілі і невимушено обійняв однією рукою за плечі. О шостій... Проженемо все по-новій із самого початку. Продовжуй співати і танцювати, навіть якщо припустиш помилки. Мені потрібно прохронометрувати весь виступ. Потім я назву тобі всі помилки, зміни, скорочення, і в тебе ще залишиться час освіжити грим і перепочити перед ефіром». Заключна генеральна репетиція була для Нілі кошмаром. Червоні очі камер то спалахували, то згасали, а слова тексту на шпаргалках зовсім зливалися в сліпучому світлі Юпітерів. І знову Нілі вся віддавалася пісні, глибоко вживаючись у неї, і все йшло якраз так, як треба. І знову її очі заплющувалися, але вії відразу ж злякано злітали вгору. Тут не було... Прекрасна є голівудської кінокамери, яка супроводжувала її по всьому знімальному майданчику, щоб зафіксувати на плівці кожен рух. Не було нікого, хто потім розріже плівку та змонтує найкращі шматки. Нікого і нічого. Одні червоноокі чудовиська, до яких вона має підлаштовуватися, та ще й ці миготливі картки-шпаргалки зі словами. Вона втратила їх. Не треба було заплющувати очі. «Де вони?» Вона затнулась. Режисер ввелів все одно продовжувати. «Господи, та де ж ті картки?» «А яка камера?» «Зліва так, горить червоне вічко». «Слава Богу!» Пісня скінчилася. «Боже мій, а тепер що?» «Що там написано на карті? «Ах так!» «Представити Ганну та Виріб». «О, слава Богу, Ганна вже щось говорить, значить у неї самої перепочинок». «Боже, праведний, їй же треба було мчати за лаштунки!» Але ця шалена помічниця, що сили махає їй руками, треба ще встигнути переодягнутися за три хвилини». Усього три хвилини, а Ганна вже промовила половину своєї вставки. «Не можу!» – прокричала вона. «Не можу я так!» Не можу співати, коли потрібно думати про позначки крейдаю, різні камери та швидкі перевдягання. Якщо я хочу заплющити очі, значить я маю їх заплющити. Я так відчуваю. Не можу так, не можу. Кевін сидів за пультом. Разом із режисером він рвонувся проходом на сцену. Удвох вони спробували заспокоїти її. Ні за не продовжуватиму. «Я стану посміховиськом!» – Нілі вже не могла говорити. «Нілі, ти ж професіонал!» – благав режисер. «Коли зал буде сповнений глядачів і пролунають оплески, у тебе все з'явиться!» «Ні!» – вона забилася в риданнях. «Мені треба було б репетирувати так цілий тиждень! Я не можу виконувати 10 завдань за один раз і бути на рівні!» Не можу стояти на помічених крейдових місцях та ще й стежити за камерами та картками. Не можу. І все. Це буде повний та остаточний провал. Нілі обійняла її Ганна. Пам'ятаєш, як тоді у Філадельфії ти увійшла до ролі у небесному хіті? Одразу ж, без підготовки. Мені тоді не було чого втрачати, вигукнула Нілі. «Я була простим дівчиськом, і на карті не стояла вся моя репутація. А зараз є зірка, і якщо я виступлю погано чи провалюся, то мені кінець». «Ти виступиш чудово», – наполегливо твердив її режисер. «Ні, ні, у цьому шоу я не братиму участі». «Нілі, ти зобов'язана», – наполягала Ганна. «За телевізійний час заплачено». Трансляція йде в ефір за годину. Я не можу, плакала Нілі. Тоді ти взагалі ніколи не отримаєш роботи, раптом відрізав режисер. Та хіба я її хочу? Якщо я в житті на гарматний постріл не підійду до телебачення, то зараз для мене саме час відмовитись. Я маю на увазі, ніде не отримаєш, холодно уточнив режисер. «Хто сказав?» «Ефтра. Якщо ти зриваєш шоу такого рівня, то це серйозне порушення контракту. Усі профспілки пов'язані між собою домовленістю дотримувати правил. Ефтра, сад та еквіті. А ще було б, якби я раптом упала мертвою?» Він холодно посміхнувся. «На жаль, це, на мою думку, мало ймовірно. Ну...» «Не могли б ви просто оголосити, що в мене гострий ларінгіт?» – благала вона. Режисер зітхнув. «Нілі, лікар телекомпанії вимагатиме, щоб йому дозволили оглянути тебе. Телекомпанія співпрацювала з нашою фірмою у рекламі. Вони вгрохали купу грошей. А тепер послухай, у тебе ще ціла година. Не смій навіть думати про шоу. Іди у свою роздягальню та розслабся. Нілі пішла. Залишившись сама, вона швидко набрала номер і поєдналася з посильним свого готелю. Він приїхав через 10 хвилин, простягнув їй пляшечку, а вона йому 20-доларовий папірець. Нілі уважно подивилася на пляшечку. «Мої червоні лялечки!» – ніжно промовила вона. «А тепер зробіть свою справу. На вас уся надія!» «Я навіть алкоголем не можу вам допомогти», – скажуть, була п'яна. Вона швидко проковтнула шість капсул. «Ну, давайте, діти», – сказала вона, лягаючи на кушетку. «Давайте. Я нічого сьогодні не їла, адже ви, лялечки, швидше дієте на порожній шлунок. Через десять хвилин Нілі відчула знайоме відчуття легкості у голові. Дочекалася, доки воно пошириться по всьому тілу. Цього було мало. Вони поставлять її на ноги міцною кавою. Хитаючись, вона добралася до умовальника і прийняла ще дві. «Му, лялечки, зробіть Нілі каламутну голівку, щоб вона захворіла». До неї долинали приглушені звуки. Зал наповнювався публікою, Музиканти налаштовували інструменти. Вона проковтнула ще дві. Невиразно їй чулася, як хтось скликав її на ім'я. Але її несло. Все далі, далі. Телекомпанія була змушена поставити плівку із розважальною програмою. Було оголошено, що через технічні причини шоу з Нілі Охара в ефір вийти не може. Кевін не став пред'являти претензії до Нілі та розмухувати справу. Проте все це зробила телекомпанія. Вони заявили, що до Нілі мають бути застосовані санкції. У майбутньому сезоні для участі в телепрограмах було заявлено дуже багато великих імен. І якби Нілі все зійшло з рук, згодом могли статися аналогічні скандальні зриви. Вона була дискваліфікована терміном на рік, і не могла отримати роботу ні в кіно, ні в театрах, ні в клубах нічних, ні на телебаченні. Спочатку їй було на все начхати. Вона повернулася до Каліфорнії і осамітнилася у своєму розкішному будинку з басейном. Газети та журнали безжально таврували її. Писали, що в неї неприборкана вдача, натякали, що вона тоді напилася п'яною, і в один голос заявляли, що як актриса вона скінчилася. Були періоди, коли вона цілими днями валялася в ліжку, доки домоправителька не змушувала її піти та викупатися у басейні. Іноді у півночі вона схоплювалася з ліжка, сідала в машину, мчала в якийсь бар і довго стояла там у хустинці на голові без жодної косметики, не впізнавана ніким, але ще не звикла до такої анонімності. Хлипала пиво, щаслива вже через те, що навколо неї люди. Їй було рішуче на все начхати. Грошей у неї достатньо. Цей рік вона цілком може перечекати. міха вляжеться, вона знову набуде форми і, можливо, зробить шоу на Бродвеї. Оце буде номер. Вона ще їм покаже. А поки що вона може їсти що тільки забажає і пити. І ці чудові червоні та жовті лялечки завжди при ній. А тепер ще з'явилися якісь нові, у блакитну смужку. Ганна була вражена поведінкою Нілі. Першим рухом її душі було поїхати за Нілі на західне узбережжя. У такому стані її не можна було залишати одну але доводилося виконувати свої власні обов'язки на телебаченні. Та й із Кевіном не можна було так непорядно чинити. Вона звинувачувала себе за цей зрив. Він обійшовся Кевіну дуже дорого. Довелося оплатити телевізійний час, рекламні витрати, оркестр, а також прострочений час, в ході якого передавалося шоу зовсім іншого рівня. Але час минав. Тижні ми хотіли, як у калейдоскопі, і хвилювання з приводу Нілі відійшли на другий план перед постійною кризою, яка щодня погрожувала телебаченню прямого ефіру. Проводилися нові кольорові випробування, і надіспека від розпечених Юпітерів ставала нестерпною, і все ж їй і на думку не спадало кинути цю роботу. Нічим іншим їй просто не хотілося займатися. Іноді матеріали про Нілі, вигадані чи реальні, з'являлися у пресі. Всі були переконані, що вона навмисно й цілеспрямована губить себе. Але Ганна у своїй уяві ніяк не могла поставити поруч образ нівеченої, змученої Нілі та дівчинку-дитину з сяючими оченятами, яка колись жила в одному будинку з нею на 52-й стріт. Ось та була справжня Нілі. Ця ж примара, створена Голлівудом, згодом зникне і з'явиться справжня Нілі. Уявлялася немисливим немислимим, що місце, де ти живеш, може так змінити тебе. Минуло понад 10 років, і все-таки вона відчувала, що в деяких відносинах зовсім не змінилася порівняна з тією дівчиною, якою вона вперше потрапила до Нью-Йорка. Вона розуміла, що якщо сісти і тверезо подумати над цим, то зараз вона вже не сприймає Нью-Йорк як чудову казкову країну. Бродвей – це всього лише Коні-Айленд, тільки з безлічу магазинів, а 42-га стріт – пересічне злачне місце з різноманітними розвагами. П'ята авеню теж більше не захоплювала її. Навіть величезна ялинка в рокфеллерівському центрі на Різдво не здавалася більше яскравим видовищем. На прем'єрі будь-якого шоу в нічних клубах постійно одні й ті ж фізіономії, що приїлися. І все ж цей світ був набагато кращим за те, що вона залишила в Лоренсвіллі, де люди живуть немов у сплячці, а життя проходить повз них. Тут же вона, принаймні, знаходиться на просценіумі. Тут іде хоч якась, але дія. І все таки чогось їй бракувало. І іноді, уважно дивлячись у дзеркало, вона намагалася подивитися на себе об'єктивно, ніби збоку, чи змінилася вона? Тепер вона по-справжньому користується косметикою. Невже в той далекий час вона з'являлася в Мароко, лише пройшовши по обличчю пушком і злегко підфарбувавши губи. Зараз вона почувається роздягненою якщо не нанесе рум'яна на щоки, тіні на віки і туш на вії. А одяг? Вона, як і раніше, дотримувалася думки, що речі повинні бути простими і витранманими в одній кольоровій гамі, хоча провідні модельєри створювали костюми спеціально для неї. І вона давно вже носить не норкаве манто Дженіфер, а своє власне від кращого нью-йоркського міхувальника. І ось одного разу на якусь невловимому мить час ніби зупинив свій хід завдяки виразу, що промайнув в очах Аллена Купера, коли вони випадково зустрілися в колоні. Ганна була з Кевіном. Ален представив їм свою дружину, гарну дівчину. У неї на руці Ганна побачила пертін з великим діамантом, точнісінько такий же Ален колись подарував їй. У неї майнула божевільна думка, а що, якщо в Аліна їхні, їх повний ящик у письмовому столі, всіх розмірів і на різні випадки життя? Ганна часто запитувала себе, як вона поведеться і що відчує, коли зіткнеться з Аліном Вічнавич. І подібно до більшості таких зустрічей через довгі роки, зовні вона обійшлася без будь-яких яскравих драматичних проявів почуттів. Волосся у Аліна поричала, але він, як і раніше, носив яскраві краватки і всюди з'являвся в діно. На жіно вік позначився набагато сильніше. У всьому його образі прозирала безпорадна слабкість, характерна для більшості людей похилого віку. Здавалося, він в'яне прямо на очах. Ганна розуміла, що Алену хотілося б здаватися байдуже ми але він не зміг погасити у своєму погляді колишнє захоплення. Ганно, ти чудово виглядаєш. Ти теж добре виглядаєш, Ален. Ми постійно бачимо тебе в телевізорі, правда, Джино? Так, точно, відповів Джино. Настала довга пауза. Боже, невже вже через десять років? Їм нема чого сказати один одному. Елі завжди захоплюється тобою, коли ти ведеш ці рекламні передачі, малася на увазі дружина Алліна. Приємно чути. Коли я з'являюся на екрані, більшість теля глядачів біжить до холодильників за пивом. Ні, а я завжди дивлюся, хоча сама і не користуюся косметикою Гіліан. Мій косметолог каже, вона раптом масіклася, відчувши, як Ален стиснув їй руку. Кевін поспішив на допомогу. «Я сподіваюся, що таким юним, красивим дівчатам, як ви, наша косметика особливо і не потрібна». Спалахнувши від радості, дівчина хихикнула. «То як щодо нашого столика?» примхливим тоном запитав Джіно. «Якби ми поїхали до Марокко, а не до цієї діри, ми б настояли досі, ось так. Метордотер знакам показав Кевіну, що їхній столик накритий. Вони квапливо попрощалися. Ганна і Кевін пішли, а Джіно вибухнув ще однією тирадою щодо гідкого обслуговування тут, гірко шкодуючи, що вони не поїхали в Марокко. Ганну охопив смуток. Люди розлучаються, роки минають, Ось вони з Аліном зустрілися знову, і зустрічся виявилася безрадісною. Не сколихнула в душі ніяких теплих спогадів, а тільки гірка свідомість того, що час вибіг, і все навколо далеко не таке яскраве і привабливе, як було колись. Вона була рада, що Лайон зараз в Англії. Їй ніяк не хотілося б зустрітися з ним ось так, побачити, що й у нього волосся передчала а його дівчина занадто молода, занадто нудна і нецікава. Краще жити старими спогадами. Часто згадувала вона і про Дженніфер. Невже Дженіфер боїться повертатись? В останній момент вона відкинула пропозицію Сенчурі і залишилася в Європі. Злякалася Голівуду? Цікаво, як вона зараз. Тепер вона найяскравіша кінозірка Європи – Її картини користуються таким самим успіхом і в Америці. На екрані вона виглядає приголомшливо. Ганна чудово розуміла, які дива здатне творити правильно підібране освітлення та вигідний ракурс. Але Дженніфер вже 37. Хоча, якщо вірити всім публікаціям і рекламним повідомленням про неї, вона на 10 років молодша. А в Америці у неї такий самий імідж. Може, для неї і краще, щоб вона залишилася у Європі? Якщо судити з Нілі, Голівуд – це щось страшне.